Розділ сьомий Коли Барент вийшов на прогулянку, вечір уже переходив у спекотну, сповнену задушливою вологий ніч. Найменший подих повітря не турбував темні вулички. Хоча Барент був у легкій чорній сорочці, шортах і сандалях, він почувався так, ніби був загорнутий у товсту ковдру. Більшість мешканців Тетрагіду, окрім тих, які вже знаходилися на шабашах, сховалися у прохолоду будинків. Темні вулиці були майже безлюдні. Баррент пішов повільно. Люди, яких він зустрічав, поспішали до своїх домівок. У тому, як вони мовчки і швидко, незважаючи на спеку, розбігалися, відчувалася паніка. Барент намагався з'ясувати, у чому річ, але ніхто не спинявся. Якийсь старий гукнув йому на бігу. «Тікає з вулиці, йолопе!» «А що сталося?» – запитав його Барент. Старий щось нерозбірливо крикнув і поквапився далі. Барент йшов, нервово стискаючи зброю. Щось дійсно було не так, але він не мав жодного уявлення, що саме. Наразі до найближчого прихистку, малого шабашу, лишалося приблизно півмилі. Найкращим, що можна було вчинити, це продовжувати рухатися саме у цьому напрямку. Проте він намагався йти з усією можливою обережністю. За кілька хвилин, Барент опинився сам серед будинків із щільно зачиненими дверима. Він пробирався серединою вулиці, тримаючи руку на кобурі зі зброєю та готовий до нападу із будь-якого боку. Можливо, це знову якесь особливе свято на кшталт Дня Прибуття. А можливо, за сьогоднішніми правилами здобичу були вільні громадяни. На такій планеті, як Омега, все здавалося можливим. Барент вважав, що він готовий до будь-якої несподіванки, але біда прийшла, звідки він не чекав. Легенький вітерець сколихнув застояне повітря. Він затихав і здіймався знову, чим сильніше і сильніше, охолоджуючи гарячі вулиці. Той вітер накочувався з боку гір, і проносився вулицями Тетрагіду. Барент відчув, як на грудях і в спині у нього починає висихати піт. Впродовж кількох хвилин погода у Тетрагіді здавалася йому абсолютно приємною. Але температура повітря і далі продовжувала падати. Вона опускалася швидко. Із далеких гірських схилів налітав холодний вітер. Температура Пала з 20 до якихось 15 градусів. Нічого собі, подумав Баррент. Треба якнайшвидше дістатися того шабашу. Він прискорив кроки. Температура падала і далі. Тепер вона опустилася нижче нуля. Перші ознаки паморозі з'явилися на вулицях. Мороз не може посилюватися далі, подумав Баррент. Але він помилився. Розлючений зимовий вітер почав ширяти вулицями. Мороз посилився градусів до п'яти. Волога у повітрі почала перетворюватися на іній. Промерзлий до кісток, Барент прожогом біг порожніми вулицями. Штормовий вітер, який перейшов у справжній буревій, тягнув і смикав його. Вулиці заблищали від льоду. Бігти стало небезпечно. Барент послизнувся і впав. Йому довелося дещо стишити біг, аби втримуватись на ногах. Температура знижувалася. Рвучкий вітер ривів, немов розлючений звір. Барент побачив світло, що пробивалося крізь щільно зачинені вікониці. Він зупинився і постукав, але зсередини не долинуло жодного звуку. Він зрозумів. Мешканці Тетрагіду ніколи і нікому не будуть допомагати. Чим більше ж їх гине, тим більше шансів для тих, хто вціліє. Тому він продовжив бігти, хоча йому здавалося, що ноги перетворилися на колоди. Вітер і іще жахливіше, і град розміром із кулак почав сипатися на землю. Барент уже вибився із сил. Все, на що він наразі був спроможний, це ледь брести за білим містом, сподіваючись хоча б якось дістатись до того малого шабашу. Йому здавалося, що він уже йде години або й навіть роки. На якомусь перехресті Баррент минув притулені до стіни і вкриті паморозю тіла двох чоловіків. Вони зупинились і замерзли на смерть. Він через силу змусив себе знову бігти. У боці кололо немов кинджалом, Він вже не відчував ані рук, ані ніг. Незабаром мороз досягне його грудей, і це стане кінцем. Удари граду оглушили його. Барент сам не помітив, як сталося так, що він уже лежав на крижаній землі, а жахливий вітер видував із його тіла останні крихти тепла. В дальньому кінці вулички він побачив маленький червоний знак шабашу. Баррент поповз до нього, рухаючись майже автоматично. Він не розраховував досягти мети. Просто повз. А оманливий червоний вогник немов лишався на місці. Але він вперто продовжував повзти і нарешті таки дістався до дверей, звівся, спираючись на них на ноги, і повернув дверну ручку. Двері були зачинені. Барент з останніх сил почав стукати. Замить двері прочинились. Він побачив, як хтось глянув на нього, а потому двері знову захряснулись. Він чекав, що вони таки відчиняться, але намарне. Спливали хвилини. Двері лишалися зачиненими. Чого ж вони граються? Барент знову спробував постукати, але втратив рівновагу і впав. Він у відчаї глянув на зачинені двері Шабашу і втратив свідомість. Прийшовши до тями, Барент виявив, що лежить на дивані. Двоє чоловіків розтирали йому руки і ноги. Біля тіла він відчув тепло грілки. Над ним із тривогою схилилося широке, засмагле обличчя дядька Інгемара. «Почуваєшся наразі краще?» – запитав дядько Інгемар. «Здається, так», – відповів Барент. «Чому мені так довго не відчиняли двері?» «Ми майже ніколи їх не відчиняємо», – пояснив священник. «Це проти закону допомагати незнайомцям у біді». Оскільки ви ще не приєдналися до шабашу, то формально ви лишалися для нас чужим. Тоді чому ж ви нарешті впустили мене? Мій помічник зауважив, що у нас наразі молиться парна кількість людей, а мусить бути непарна, і бажано, аби їх число закінчувалось на три. Там, де церковний і світські закони суперечать один одному, Світський закон повинен поступитись. Саме тому ми впустили вас, незважаючи на постанову уряду. «Якась дивна постанова», – пробурмотів Барент. «Насправді не така вже й дивна. Як і більшість законів Омеги, вона створена для того, аби стримувати приріст населення. Омега – надзвичайно безплідна планета». Розумієте, постійне прибуття нових в'язнів збільшує населення, і це дуже шкодить старожилам. Доводиться шукати засоби, аби позбавитися від надлишку новачків. «Це несправедливо», – обурився Барент. «Ви зміните свою думку, коли самі станете старожилом», – відповів Інгемар. «А через вашу затятість, я впевнений». Ви таки ним станете. Можливо. Але що сталося? Температура знизилася, мабуть, на 40 градусів за якихось 15 хвилин. На 48, уточнив дядько Інгемар. Все насправді дуже просто. Омега – це планета, яка ексцентрично обертається навколо подвійної зіркової системи. Нестабільність, як вважають, іще більше посилюється – через своєрідний рельєф планети, розміщення гір, морів і так далі. У результаті маємо жахливий клімат, який характеризується раптовими бурхливими стрибками температури. Помічник священника, маленький самовдоволений чоловічок, пояснив, «Кліматичні умови Омеги відповідають крайній межі можливостей виживання людини без підтримки штучними засобами». Якщо коливання між спекою і морозом було б іще хоча б трохи сильнішим, людське життя тут було б взагалі неможливе. Це ідеальний світ для покарання новачків, вдоволено промовив дядько Інгемар. Бувалі мешканці відчувають, коли наближається зміна погоди і ховаються у приміщення. Це якісь пекельні умови, сказав Барент. На більше у нього просто забракло слів. Чудово сказано, зрадів священник. Пекельні і тому ідеально підходять для поклоніння чорному. Якщо вам наразі краще, громадянина Барента, то можемо ми продовжимо відправу. За винятком обморожених пальців на ногах і руках, із Барентом і дійсно все було гаразд. Він кивнув і пішов за священником та парафіянами до головного приміщення Шабашу. Чорна Меса дала йому таке необхідне після всього щойно пережитого розслаблення. Нагрівшись на своєму місці на лаві, барен дрімав під супровід проповіді дядька Інгемара про необхідність щоденно чинити зло. Оклоніння злу, проповідував дядько Інгемар не повинно обмежуватися лише понеділком. Навпаки, пізнання і вчинення зла повинно супроводжувати все ваше повсякденне життя. Не всім дано бути великими грішниками, але ніколи не слід збиватися з цього шляху. Невеличкі погані вчинки, здійснені впродовж життя, накопичаться у велике гріховне ціле, найбільш приємне чорному». Не потрібно ніколи забувати, що деякі із найбільших грішників, навіть самі демони, часто розпочинали із малого. Чи не розпочинав Трастус як скромний крамар, який обдурював своїх клієнтів, розважуючи рис? Хто б міг сподіватися, що цей простий чоловік перетвориться на кривавого вбивцю із провулку Торндайк? І хто міг уявити що доктор Лоуен, син портового вантажника, колись стане головним авторитетом щодо застосування тортур. Наполегливість і благочестя дозволили цим чоловікам піднятися над природними перешкодами і зайняти видатне місце праворуч від чорного. І це доводить, що зло є справою як бідних, так і багатих. На цьому закінчилася проповідь. Барент на хвилину прокинувся, коли було винесено і показано громаді священні символи – кинджал із червоним руків'ям і гіпсову жабу. Потім він знову почав дрімати, поки не квапом зображали магічну пентаграму. Зрештою церемонія наблизилася до кінця. Були проголошені імена демонів-служителів зла – Баель, Форкас, Буер, Марчокас, Астарот і Бегемот. Була прочитана молитва для захисту від впливу добра, а дядько вибачився за те, що не мав діви для жертвоприношення на червоному вівтарі. «У нас не вистачило коштів», – пояснив він, – «аби придбати дівку-пеонку із державним сертифікатом». «Однак я впевнений, що ми зможемо здійснити повну церемонію у наступний понеділок. Зараз мій помічник пройде поміж вас!» Помічник обійшов всіх з облямованою чорним тарілкою. Як і всі інші парафіяни, Барент пожертвував, не поскупившись. Йому здалося розумним вчинити так у цій ситуації. Дядько Інгемар, очевидно був, дуже роздратований тим, що не мав діви для жертвоприношення. Якщо його не задобрити грошима, йому чого доброго ще дійде до голови, що можна пожертвувати кимось із своєї пастви, не розбираючи, діва це чи ні. Барент не захотів лишатися на спільні співи і танці громади. Коли нічна відправа закінчилась, він обережно виткнув носа на вулицю. Температура уже знову здійнялася градусів до 20. На вулиці танули залишки снігу і льоду. Барент потис руку священнику і поспішив додому. Розділ 8. Барен був по зав'язку ситий сюрпризами омеги. Він працював у своєму магазині, не віддаляючись від нього, і повсякчас пильнував, аби не вскочити у якусь нову халепу. Баррент почав набувати характерного для омегіан вигляду. Примружений підозрілий погляд з коса, рука завжди на руків'ї зброї, напружені ноги, готові миттєво втікати. Як і у бувалих мешканців Омеги, у нього з'явилося шосте відчуття. Відчуття небезпеки. Вночі, позамикавши двері й вікна та встановивши потрійну сигналізацію, Барент лягав у ліжко і намагався згадати землю. Пробиваючись, немов у тумані крізь закапелки власної пам'яті, він знаходив дратівливі для себе натяки та фрагменти якихось картин. Широке шосе, яке веде ніби до самого Сонця. Райони величезного баторівневого міста, округлі форми зоряних кораблів. Проте картинки були розрізненими. Вони виникали на короткі частки секунди, а потім зникали. Суботній вечір Барен провів разом із Джо, Денісом Фореном і своїм сусідом Темом Рендом. Покерний бізнес Джо процвітав, і він зміг грошима прокласти собі шлях до статусу вільного громадянина. Форен був надто простакуватий та відвертий для подібних оборудок, тому й досі лишався в статусі мешканця. Але Темрент пообіцяв, що коли спілка вбивць прийме його заяву, він візьме Форена своїм помічником. Вечір розпочався доволі приємно, але закінчився він. Як завжди суперечкою про землю «Послухайте, – говорив Джо, – всі ми знаємо, що таке земля Це комплекс гігантських плаваючих міст Вони побудовані на штучних островах у різних океанах Ні, міста розташовані на суші, – не погоджувався Барент «На воді, – не вгавав Джо, – населення землі знову повернулося до моря» «У кожного є спеціальні адаптери кисню для дихання у солоній воді. Материки вже не використовуються. Море забезпечує все, що потрібно». «Неправда», – сперечався Барент. «Я чудово пам'ятаю величезні міста, і всі вони були на суші». Форент додав свого. «Ви обоє помиляєтеся. Навіщо землі ці міста?» Вона їх позбулась кілька століть тому. Зараз там все суцільний парк. У кожного є свій дім і декілька десятин землі. Ліси і джунглі вільно собі розростаються. Люди живуть у злагоді з природою і не намагаються більше її підкорити. Ти згоден зі мною, Теме? Не зовсім висловив і свою думку Тем Міста ще залишились, але вони наразі під землею. Там розташовані величезні підземні заводи і фабрики. Ну, а все решта – так, як каже Форен. «Більше немає ніяких фабрик», – вперто наполягав Форен. «У них просто немає потреби. Будь-які товари, яких потребує людина, можуть бути виготовлені силою думки. А я кажу вам...» торочив своє Джо, що я пам'ятаю плаваючі міста. Раніше я мешкав у секторі Німу на острові Пасів. «Гадаєш, це щось доводить?» – запитав Рент. «Я, наприклад, пам'ятаю, що працював на 18-му підземному рівні Нуево-Чикаго. Моя квота праці становила 12 днів на рік. Решту часу я проводив на горі, у лісах». Ворон не погоджувався. «Ти помиляєшся, Тема. Там не може бути підземних рівнів. Я добре пам'ятаю, що мій батько був контролером третього класу. Наша родина щороку проходила кілька сотень миль. Коли нам щось було потрібно, варто було батькові це уявити, і воно з'являлося. Він обіцяв мене навчити цьому, але, мабуть, так і не навчив». Баррент зрештою підсумував. «Ясно одне. Хтось із нас помиляється». «Це безумовно», – погодився Джо. «Але питання інше. Хто із нас має рацію?» «Ми ніколи про це не дізнаємось», – промовив Рент. «Якщо, звичайно, не зможемо повернутися на землю». На цьому вони і закінчили дискусію. Наприкінці тижня Барент отримав іще одне запрошення від магазину снів цього разу більш наполегливе, аніж перше. Він вирішив взятись до виконання цього обов'язку того ж таки вечора. Барент насамперед перевірив, яка наразі погода. Температура повітря перевищувала 30 градусів. Проте, знайомий із примхами місцевого клімату, Барент спакував чималу сумку теплого одягу кинув її за плече і вийшов із дому. Магазин снів розташовувався у елітній частині міста на вулиці Смерті. Баррен зайшов до середини і опинився у невеликій, проте розкішно облаштованій приймальні. Прилизаний молодик з заполірованим столом нагородив його штучною посмішкою. «Чим можу бути вам корисним?» – запитав юнак. «Мене звуть Номіс Аркдраген, помічник менеджера. Я відповідальний за сновидіння». «Я хотів би дещо знати про те, як це відбувається», – сказав Барент. «Як саме людина отримує сни, які саме сни і все таке інше». «Звичайно», – відізвався Аркдраген. «Ми вам все пояснимо, громадянине Барент». Аркдраген кивнув, перевірив ім'я за списком, що лежав перед ним, а тоді знову підвів очі на Барента. Наші сни продукуються завдяки дії наркотиків на мозок і центральну нервову систему. Є багато препаратів, які дають бажаний ефект. Серед найбільш корисних – це героїн, морфін, опій, кока, конопля і пейот. Все це – продукти із землі. «Із тих, які виробляють на Омезі – Чорний Повзун, Нейс, Манісі, Тринаркотин, Джедал і різні групи кармоїдів. Всі вони сприяють виникненню снів». «А, я так зрозумів, що ви продаєте наркотики». «Зовсім ні», – не погодився Аркдраген. «Нічого такого вульгарного і грубого. У стародавні часи люди на землю вводили собі наркотики». У результаті їх видіння були випадковими за своєю природою. Ніхто ніколи не знав, що саме йому примариться. Не було відомо, чи приведеться гарний сон чи якесь жахіття, щось сумне чи радісне. У нас ця невпевненість усувається завдяки сучасному магазину мрій. На сьогодні наші препарати ретельно вимірюються, змішуються і дозуються для кожного громадянина індивідуально. Існує абсолютна точність замовлених снів, починаючи від спокою нірвани чорного повзуна, до різнокольорових галюцинацій пейота і тринаркотину, а також до сексуальних фантазій нейса і морфіна. Ну і, зрештою, до снів, спричинених кармоїдною групою, які відроджують пам'ять. «Мене цікавлять саме ті сни, які відроджують пам'ять», – сказав Баррент. Аркдраген нахмурився. Я б не рекомендував це для першого разу. І чому так? Сни про землю є тривожнішими за будь-які витвори уяви. Зазвичай доцільно для початку спробувати толерантність до них. Я би порадив приємну сексуальну фантазію для першого разу. У нас на цьому тижні спеціальний розпродаж сексуальних фантазій. Баррент задумливо хитнув головою. «У таких речах я все ж таки віддаю перевагу реальним відчуттям». «Я б з вами посперечався!» із ледь помітною посмішкою зауважив помічник менеджера. «Ви не повірите, якщо людина звикає до шаленних переживань сексуальних фантазій, то справжні відчуття не витримують жодного порівняння із ними». «Ні». «Мене це не цікавить», – відмовився Барен. «Я хочу сон про землю». «Але ви не маєте іще толерантності», – наголосив Аркдраген. «Ви навіть не маєте залежності». «А вона що, потрібна?» «О, вона дуже важлива», – пояснив йому Аркдраген. «А інколи буває просто необхідною. Усі наші препарати...» Формують звикання, як того й вимагає закон Розумієте? Аби дійсно оцінувати наркотик, ви повинні виробити у себе потребу в ньому Це надзвичайно посилює задоволення, не кажучи вже про підвищення толерантності Тому я пропоную вам розпочати із сексуальних фантазій Я хочу сон про землю, вперся Барент Ну гаразд неохоче погодився Аркдраген, але ми не несемо відповідальності за будь-які травми, які можуть виникнути в ході цього. Він повів Баррента довгим коридором по обидва боки якого були двері. За деякими із них Барент чув то притамовані стогони, а то задоволені зітхання. «Це випробовувачі», – сказав Аркдраген без додаткових пояснень. Він привів Баррента до відчиненої кімнати в кінці коридору. Усередині сидів, читаючи книгу, веселий на вигляд бородатий чоловік у білому халаті. «Доброго вечора, лікарю Вейна!» – привітався Аркдраген. «Це громадянин Барент. Перший візит. І він наполягає на сні про землю». Аркдраген повернувся і вийшов. «Гаразд!» – сказав лікар. «Я гадаю...» «Ми з цим зможемо впоратися. Він відклав свою книгу. «Ляжте ось тут, громадянине Барент!» У центрі кімнати стояв довгий пересувний стіл. Над ним висів складний на вигляд апарат. По стінами було розташовано скляні шафи, заставлені квадратними посудинами. Вони нагадували Баренту ті, у яких він зберігав свої антидоти. Що ж, він ліг. Лікар Вейн насамперед провів загальний огляд. Потім спеціальне визначення навіюваності гіпнотичного індексу реакції на 11 основних груп препаратів. Тоді перевірив іще схильність до судом та епілептичних припадків і записав отримані результати в журнал. Поміркував над ними, підійшов до лабораторного столу і почав змішувати наркотики. «Це небезпечно?» – поцікавився Баррент. «Та наче воно не повинно вам зашкодити», – заспокоїв його лікар Вейн. «Ви, здається, здоровий чоловік, цілком здоровий і з низьким рівнем навіюваності. Звичайно, через кумулятивні алергічні реакції не можна виключати можливість епілептичного нападу, але гарантовано запобігти таким речам взагалі неможливо». Також можуть траплятися травми, які іноді призводять до божевілля або смерті. Дехто, дізнавшись про себе багато цікавого, застряє у своєму сні, і його не вдається звідти вилучити. Я гадаю, це також можна було б віднести до певної форми божевілля. Хоча, насправді, швидше за все це не так. Лікар завершив змішувати препарати і набрав суміш у шприц. У Баррента тим часом виникли серйозні сумніви щодо доцільності цієї авантюри. «Слухайте, а може... може краще відкласти цю спробу?» – завагався він. «Я, знаєте, не впевнений, що...» «Не переймайтесь!» – заспокоїв його лікар. «У нас найкращий магазин снів на Омезі. Спробуйте розслабитися, адже напружені м'язи можуть призвести до судом». «Я гадаю, пан Аркдраген мав рацію», – почав Барент. «Мабуть, не слід обирати сон про землю під час першого візиту. Він попереджав мене, що це небезпечно». «Але зрештою», – промовив лікар, – «що ж це за життя без ризику?» «Крім того, найпоширенішими патологіями є ураження головного мозку та розрив судин. А ми маємо доволі надійні засоби лікування у таких випадках». Він підніс шприц до лівої руки Баррента. «Почекайте, почекайте! Я передумав!» Барент хотів встати, проте лікар Вейн спритно штрикнув його голкою. «Ніхто не відмовляється від замовлень у магазині снів», – пояснив він Барренту. «А тепер спробуйте розслабитися!» Барент розслабився. Він лежав на спині, і чув якийсь пронизливий свист у вухах. Він спробував зосередитися на обличчі лікаря, але воно раптом змінилося, стало старим, округлим та м'ясистим. Під підборіддям звисали складки жиру. Спітніле, доброзичливе обличчя виглядало занепокоєним. Це обличчя належало куратору п'ятого курсу. Послухай, Віле!» – вмовляв його куратор. Ти повинен бути обережним. Слід навчитися стримувати свою вдачу. Це необхідно. Я знаю, сер, погодився Барент. Просто я такий злий через все це. Віле, заради бога. Гаразд, гаразд, сер. Я буду стримуватись. Він залишив приміщення університету і вийшов у місто. Це було. Фантастичне місто хмарочосів і багаторівневих вулиць, прекрасне місто, яке сяяло сріблястим полиском своїх будівель, амбітне місто, яке керувало величезною мережею країн та планет. Барренд ішов третім пішохідним рівнем. Він усе ще був розлючений, пригадуючи Ендрю Теркалера. Через Теркалера і його сміховинну заздрість. Заяву Барента до Корпусу космічних досліджень було відхилено. Куратор нічого не міг із цим вдіяти. Теркалер мав надто великий вплив на комісію із відбору. Минуло би цілих три роки, перш ніж Барент зміг би подати заявку знову. Тим часом йому доведеться без діла сидіти на землі. Але ж усі його дослідження були призначені для позаземних розвідок. На землі йому нічого було робити, а космос тепер був для нього закритий. Теркалер. Барент залишив пішохідний рівень і став на швидкісний пандус, котрий рухався до району Санд. У кишені він стискав маленький пістолет. Зброя на землі була поза законом. Він витратив на неї просто захмарні кошти. Барент Зважився убити теркалера. Напливали якісь гротескні обличчя. Сон почав втрачати чіткість. Коли все знову прояснилося, Барент виявив, що наставив свого пістолета на мершавого косоокого хлопця, переляканий лемент якого раптом різко увірвався. Інформатор, безпристрасний і суворий, помітив злочин і повідомив поліцію поліцейські у сірих мундирах взяли його під варту і повели до суду. Суддя із засушеним ніби пергаментним обличчям засудив його до вічного заслання на планету Омега із обов'язковим стиранням пам'яті. А далі сон перетворився на жахливий калейдоскоп. Баррент видирався на слизький стовп, ліз стрімким схилом, Вибирався із якогось колодязя із гладенькими стінами. Він всюди втікав, а його наздоганяв труп теркалера із розірваними грудьми, які із обох боків підтримували безпристрасний інформатор і суддя із пергаментним обличчям. Барен біг. Він біг горами, вулицями, біг дахами. Його переслідувачі наближались. Він заскочив у жовту напівтемну кімнату, захряснув і замкнув двері. Коли ж він обернувся, то побачив, що зачинився разом із трупом теркалера. Червоно-фіолетова пліснява вкривала зяючу рану на його грудях і понівечену голову. Труп потягнувся до нього, і Барент стрибнув у вікно. «Виходьте, Баренте, ви перебираєте час». «Виходьте зі сну!» Баренту ж ніколи було дослухатись. Вікно перетворилося на жолоб, і він скотився по його відшліфованій поверхні на арену амфітеатру. Там, крізь сірий пісок, до нього підкрадався труп на цурпалках замість рук і ніг. Величезні трибуни були порожніми. Лише суддя та інформатор сиділи поруч, спостерігаючи за тим, що відбувалося. Він застряг. Ну, я його попереджав. Виходьте зі сну, Барента. Це лікар Вейн. Ви на Омезі, у магазині снів. Виходьте зі сну. Ще є час на те, аби ви негайно витягли себе звідти. Омега? Сон? Не було часу думати про це. Барент перепливав темне зловісне озеро. Суддя та інформатор пливли слідом за ним. Тримаючи труп, з якого повільно облазила шкіра. «Баренте!» А тепер озеро перетворилося на густе желе, котре чіплялося до ніг і рук, заповнювало рот, а суддя і інформатор «Баренте!» Він розплющив очі і опинився на пересувному столі у магазині снів. Лікар Вейн із дещо збентеженим виглядом височив над ним. Поруч була медсестра, із підносом, на якому лежали шприц та киснева маска. Позад неї стояв Аркдраген, витираючи під із щола. «Я вже й не сподівався, що ви отямитесь, зізнався лікар Вейн. «Направду не сподівався!» «Він вибрався саме вчасно», – промовила медсестра. «А я? Я його попереджав!» – кинув Аркдраген і вийшов з кімнати. Баррент сів. Що це було? запитав він. Лікер вина знизав плечима. Ну, сказати важко. Можливо, ви виявились схильним до кругової реакції. Або іноді наркотики бувають не зовсім чистими, хоча зазвичай такі речі в нас не повторюються. Будьте певні, громадянина Баррент, прийом наркотиків дуже приємний. Я сподіваюся, наступного разу вам. Сподобається більше? Все ще не оговтавшись після першого разу, Барен був переконаний, другого у нього не буде. Він у жодному разі не збирається наражатись на повторення цього жахіття. «Я тепер залежний?» – запитав він. «О, ні», – заперечив лікар Вейн. «Залежність вона виникає після третього або четвертого візиту». Баррент подякував йому і пішов. Він наблизився до столу Аркдрагена і запитав, скільки повинен заплатити. «Ні, скільки!» кинув Аркдраген. «Перший візит безкоштовний!» Він із розумінням всміхнувся Барренту. Баррент вийшов із магазину снів і поквапився додому. Йому було над чим поміркувати. Наразі він вперше отримав доказ того, що дійсно здійснив умисне сплановане вбивство. Розділ 9: Бути звинуваченим у вбивстві, якого ви не пригадуєте, це одне а згадати про вбивство, у якому вас звинувачували, то зовсім інше. Таким доказом. Важко не повірити. Баррент спробував розібратися зі своїми почуттями із цього приводу. До відвідування магазину СНІВ він не відчував себе вбивцею, незважаючи на те, що його звинувачувала у цьому земна влада. У гіршому випадку він міг подумати, що, можливо, дійсно вбив людину у нападі раптового неконтрольованого гніву. Але сплановане і холоднокровне здійснене вбивство – Чому він це зробив? Невже його жадоба помсти була настільки сильною, що подолала усі заборони, виховані у ньому земною цивілізацією? Мабуть так. Він вбив, хтось повідомив про це, а суддя засудив його до виселки на Омегу. Він був вбивцею на планеті злочинців. Аби успішно вижити тут, йому слід просто піддатися своїм природнім нахилам до вбивства. Однак Барренту було надзвичайно важко це зробити. Він мав на дивовижу мало смаку до кровопролиття. У день вільного громадянина він хоча й вийшов на вулицю озброєним, але не зміг змусити себе вбити жодного із представників нижчого класу. Він не хотів вбивати. Це було смішним забобоном, враховуючи те, де він перебуває і хто він є. Але це було саме так. Скільки б Тем, Ренд або Джо не читали йому нотації щодо необхідності виконання ним обов'язків громадянина, Баррент все ж таки вважав, що вбивство – це доволі неприємна річ. Що ж, він звернувся по допомогу до психіатра. Той заявив, що його відразу до вбивства має коріння у нещасливому дитинстві. Фобію іще більше ускладнив травматичний досвід у магазині снів. Як наслідок, вбивство – це найвище соціальне благо – стало для нього огидним. Психіатр сказав, що цей антивбивчий невроз у такої людини, як Барент, яка є надзвичайно пристосованою для опанування мистецтва вбивства, неминуче приведе його до власної загибелі. Єдиним виходом було витіснити невроз. Психіатр запропонував негайне лікування у санаторії для противників вбивства. Баррент відвідав санаторій і почув, як божевільні пацієнти вигукують щось про добро, про чесність, недоторканність життя та інші непристойності. Ні, він не мав наміру приєднуватися до них. Можливо, він і був хворий. Але ж не настільки. Друзі попереджали його, що така пасивна поведінка може призвести до біди. Барен погоджувався, але все ж таки сподівався, що вбиваючи лише у разі необхідності, він зможе уникнути уваги високопосадовців, котрі слідкують за виконанням закону. Кілька тижнів його план, здавалося, працював. Він ігнорував усе настирливіші записки із магазину снів і не відвідував малий шабаш. Його бізнес процвітав, а вільний час Барен проводив, вивчаючи вплив рідкісних отрут і практикуючись зі зброєю. Часто він думав про дівчину. У нього ще й досі лишався пістолет, який вона йому позичила. Він замислювався, чи побачить він її іще коли-небудь. А ще він часто думав про землю. Із часу відвідування магазину снів у його пам'яті почали виникати ніби випадкові спалахи спогадів. Поодинокі картини. Стара кам'яна споруда, могутні дуби, вигин ріки за вербами. Ці неясні спогади наповнювали його майже нестерпною тугою. Як і у більшості мешканців Омеги, Єдиним його справжнім бажанням було повернутися додому. Проте це бажання було нездійсненним. Спливали дні. Біда прийшла зненацька. Одного вечора, коли Барент уже засинав, у його двері постукали з усієї сили. До нього увірвали четверо людей у мундирах і сказали, що він заарештований. «За що?» – запитав Барент. За відсутність наркотичної залежності, пояснив йому один із чоловіків. У вас є три хвилини, аби одягтися. Яким може бути покарання? Ви дізнаєтесь про це у суді, промовив чоловік. А тоді Змовницький підморгнув іншим охоронцям і додав. Але єдиний спосіб виправити підсудного – це його стратити. Барент... Одягнувся. Розгалуженими та плутаними коридорами департаменту юстиції його провели до однієї із кімнат. Кімната називалася Суд Кенгуру на честь давнього англосаксонського судочинства. Навпроти знаходилась судова зала, яка теж у старовинному дусі мала назву Зоряна палата. Далі по коридору був апеляційний суд. Приміщення суду «Кенгуру» розділяла навпіл висока дерев'яна перегородка, оскільки за законами Омеги обвинувачений не повинен був бачити свого суддю і свідків, які надавали покази проти нього. «Звинувачений, встаньте!» – сказав голос за перегородкою. Голос був високий, рівний і без жодних емоцій. Вочевидь, він був штучно змінений якимось пристроєм. Барен чув лише слова. Особливості інтонації і вимови навмисно було нівельовано. Суддя таким чином зберігав анонімність. «Віле Барента», – виголосив суддя, – «вас поставлено перед цим судом за головним звинуваченням у незалежності від наркотиків?» І за додатковим звинуваченням нехтуванні релігійним обов'язком. За додатковим складом злочину ми маємо заяву священника, за головним свідчення магазину снів. Чи можете ви спростувати будь-яке із цих звинувачень? барент на мить замислився, а тоді відповів: Ні, сер, не можу. Вашу непоштивість до релігії можна було би пробачити, оскільки це ви вперше припустилися такого. Але незалежність від наркотиків є важким злочином проти держави Омеги. Безперервне вживання наркотиків – це невід'ємний привілей кожного громадянина. Привілеями слід користуватися, інакше вони будуть втрачені. Втратити наші привілеї – означало би втратити наріжний камінь нашої свободи. Тому відмовлятися тим чи іншим чином нехтувати привілеями є рівнозначним державній зраді. Настала пауза. Охоронці нетерпляче тупцювали на місці. Барент, який вважав своє становище безнадійним, стояв і чекав на рішення. Наркотики служать багатьом благим цілям, знову продовжив невидимий суддя. Мені не потрібно перераховувати їхні переваги для користувача, але з точки зору представника держави я скажу вам: залежне населення це лояльне населення. Наркотики це головне джерело податкових надходжень, ці препарати є основою всього нашого способу життя. Крім того, я зауважу, що незалежна від них меншість невідворотно виявляється ворожою до омегіанських урядових установ. Я надаю вам це розлоге пояснення, Вілле Баренте, аби ви могли краще зрозуміти вирок, який повинні отримати. «Сер», – покаявся Барент, – «Я помилявся, уникаючи наркоманії. Я не буду посилатися на незнання, бо мені відомо, закон не визнає його виправданням. Але я прошу вас покірно надати мені ще один шанс. Дозволю собі нагадати вам, сер, що набуття залежності і таким чином виправлення для мене іще є можливим». «Суд визнає це», – сказав суддя. І з цієї причини радий застосувати свої повноваження, які стосуються судового милосердя. Замість страти ви можете обирати між двома меншими покараннями. Перше. Ви зазнаєте втрати правої руки і лівої ноги у спокуту за ваш злочин проти держави. Це збереже життя. Барент скрикнув і запитав, «А яким є інший вирок, сер. «Інший вирок некаральний. Він полягає у тому, що ви мусите пройти суд випробуванням. І якщо ви його, вас повернуть до попереднього статусу та місця у суспільстві. Я... я обираю суд... «Випробуванням!» – зголосився Барент. «Дуже добре!» – промовив суддя. «Вирок набирає сили!» Барента вивели із кімнати. Позад себе він почув стримане хихотіння одного із охоронців. Барент здивувався. Невже він обрав невірно? Чи може випробування бути гіршим, за пряме каліцтво. Скоро він довідається, вирішив баренд. Розділ десятий Наомизі зазвичай не гаялися із виконанням судових вироків. Баррента негайно відвели до великої круглої кам'яної кімнати у підвалі Департаменту юстиції. Яскраве біле світло дугових ламп падало на нього з-під високого склепіння стелі. З одного боку, стіна була відсутня, аби забезпечити огляд для глядачів. Ряди були майже заповнені, коли туди привели Баррента. Рознощики продавали судові програмки на сьогодні. Певний час Барент лишався сам на кам'яній підлозі. Потім панель на одній із стін розсунулась, і звідти викотилась якась невеличка машина. Із гучномовця долинув голос. — Пані і панове, будь ласка, увага! Вам належить стати свідками судового процесу випробуванням 642 BG-223 між громадянином Вілом Баррентом і Джиммі І e 213. Займіть свої місця, будь ласка. Судові змагання розпочнуться за кілька хвилин». Баррент оглянув свого суперника. Це була блискуча чорна машина напівсферичної форми. Висотою вона була майже чотири фути. Машина нетерпляче перекочувалась туди-сюди на маленьких коліщатках. Червоні, зелені і бурштинові вогники спалахували у скляних заглибинах на її гладенькій металевій поверхні. Це збурило у Барента неясний спогад, про якусь істоту із глибини земних океанів. Для тих, хто вперше відвідує нашу виставу», тим часом промовляв гучномовець кілька слів для роз'яснення. В'язень Вілбарен вільно обрав суд випробуванням. Інструментом справедливості у цьому випадку є GME 213. Найкращий зразок здобутків креативної інженерної думки Омеги, «машина» або «Макс», як її називають «численні друзі» і «шанувальники». Це вбивча зброя зразкової ефективності, здатна застосовувати не менше 23 способів вбивства, більшість із яких є надзвичайно болісними. Під час її застосування для випробування вона працює за випадковим принципом. Це означає, що Макс не має вибору щодо способу вбивства. Режими із 23 можливих обираються і відміняються випадково. Час дії кожного із них – до 6 секунд. Раптом Макс Рушив до центру кімнати. Баррент відступив. «У межах можливості ув'язненого», – продовжував голос із гучномовця, – «вимкнути машину. У цьому випадку ув'язнений виграє змагання і звільняється з повними правами та привілеями свого статусу. Спосіб вимкнення є різним для різних машин. Теоретично – Ув'язнений завжди має можливість перемогти, а практично це трапляється в середньому у трьох з половиною випадках зі ста. Барент кинув погляд на ряди глядачів. Зважаючи на їхнє вбрання, всі вони, чоловіки та жінки, належали до привілейованих класів. Раптом... Він помітив у передньому ряду дівчину, яка позичила йому пістолет в його перший день у тетрагіді. Вона була такою ж прекрасною, як він її запам'ятав, але жоден натяк на емоції не відбивався на її блідому обличчі. Дівчина пильно роздивлялася його із відвертим і відстороненим інтересом людини, що спостерігає за рідкісним жуком. «Змагання розпочато!» – оголосив гучномовець. У Барента більше не було часу думати про дівчину, адже Макс, машина вбивства, котився просто на нього. Він насторожено оминав його. Макс випустив тонке щупальце, кінець якого спалахував яскраво-білим світлом. Машина підкотилася до Баррента, змусивши його притиснутись до стіни. Раптом вона спинилася. Баррент почув клацання перемикача. Щупальце зникло. На його місці з'явилася шарнірна металева рука, яка завершувалася кинджалом. Наразі рухаючись уже набагато швидше, машина знову притисла його до стіни. Рука кинулася вперед, проте Барент зумів ухилитися. Він почув, як ніж кряботить по каменю. Коли рука склалась, Барент отримав можливість знову переміститися у центр кімнати. Він зрозумів, єдиний шанс відімкнути машину був у нього під час паузи, коли перемикач переводив її з одного режиму вбивства на інший. Але як же відімкнути цю машину, із суцільною немов панцир-поверхнею. Макс знову наблизився. Тепер його металева поверхня зблискувала тьмяно-зеленою рідиною. У ній Барент, як знавець, миттєво розпізнав контактну отруту. Напружений, ніби стиснена пружина, він оминав машину, намагаючись уникнути фатального дотику. Машина... Знову спинилась. Нейтралізатор змив її поверхню, очищаючи від отрути. Вона знову наближалася до нього, цього разу без видимої зброї. Вочевидь, вона мала намір просто протаранити його. Барент напружився. Він ухилився останньої миті. Машина розвернулась. Барент стояв безпорадно біля стіни, а машина, набираючи швидкість, мчала просто на нього. І раптом вона спинилася за лічені сантиметри. Клацнув перемикач. Макс висунув якийсь кийок. «Ну, а це взагалі, здається, якесь знаряддя побутового садизму», – подумав Барент. «Але якщо так триватиме достатньо довго, він знесилиться, і машина зможе вбити його будь-яким способом. Якщо він збирається на щось зважитись, краще робити це одразу» поки в нього іще лишилися сили. Тим часом, як у нього в голові майнули ці думки, машина замахнулася металевою рукою із кийком. Барренд не встиг повністю ухилитися від удару, і кийок вдарив його по лівому плечі. Він відчув, що його рука заніміла. Макс знову перемикався. Барренд кинувся на гладеньку опуклу спину машини. Самому верху він побачив дві крихітні дірочки. Сподіваючись, що це отвори для забору повітря, Барренд затис їх пальцями. Машина непорушно вклякла на місці. Публіка заревіла. Барренд чіплявся за слизьку поверхню, намагаючись втримати пальці у отворах. Візерунок вогників на поверхні Макса змінювався. Зелені зникли. Переважали тепер бурштинові вогні, а згодом з'явилися й червоні. Глибоке рівне гудіння перейшло у дике завивання. Зненацька машина виставила трубки із додатковими отворами. Барент намагався закрити їх тілом, але машина, до якої несподівано повернулася активність, швидко крутнулася і скинула його. Він скочив на ноги і знову відбіг назад до центру арени. Змагання тривало ледве п'ять хвилин, але Барент уже почувався виснаженим. Але відпочити було ніколи. Йому знову довелося рятуватись від машини, яка зараз атакувала його широкою блискучою сокирою. Коли рука Макса із сокирою замахнулась, Барент, замість того, аби тікати, кинувся ближче схопив руку машини обома своїми і відігнув її назад. Метал заскриготів. Баренту здалося, що металевий шарнір піддається його зусиллям. Якщо він зміг би відірвати металеву руку, можливо, йому вдалося би вимкнути машину. Принаймні, ця рука могла би стати вже його зброєю. Раптом Макс від'їхав назад. Барент намагався втримати його руку, але... Не втримався і впав до лілиць. Помах Сокири. Він зачепив його плаче. Барен перекотився і глянув на глядачів. Ну що ж, йому кінець. Він прийме без спротиву черговий напад машини і нехай на цьому все й скінчиться. Глядачі оплесками вітали Макса, який знову розпочав свою трансформацію у новий режим вбивства. Дівчина жестами щось підказувала Баренту. Він намагався зрозуміти. Вона показувала йому, що потрібно щось перевернути і зламати. Проте багато часу на те, аби роздивлятися, він не мав. Знесилений від втрати крові, стомлений, хитаючись, він підвівся на ноги і спостерігав, як машина знову готується для нападу. Він не дивився, яку зброю вона обрала. Цього разу вся його увага зосередилась на коліщатах. І коли машина рвонула до нього, Баррент кинувся під колеса. Макс намагався загальмувати і звернути в бік, але не встиг. Колеса наїхали на Баррента. Машина сильно перехилилася назад. Баррент аж застогнав від того удару. Підпираючи спиною машину, він зібрав свої останні сили, намагаючись підвестися. Якусь мить машина здригалася, її коліщадка шалено оберталася. А потім вона повільно перекинулася догори ногами. Баррент впав біля неї. Коли його мутний погляд знову сфокусувався на машині, він побачив, що та висуває якісь пристосування, аби, спершись на них, перевернутися у нормальне становище. Барренд кинувся на пласке черво машини і почав гепати по ньому кулаками. Це не допомагало. Він спробував підчепити одне із коліщат, але не зміг. Макс продовжував намагатися перевернутися, аби продовжити змагання і убити його. І знову Баренту кинулися в очі рухи дівчини. Вона показувала дивну пантоміму, немов смикала за щось, наполегливо повторюючи один і той самий рух. Тільки тоді Барент помітив біля одного із коліс невелику коробку із запобіжником. Він зламав кришку, зірвавши при цьому ніготь, і висмикнув запобіжник. Машина застигла непорушно. Барент з непритомнів. Розділ 11. На омезі закон понад усе. Таємний і явний, релігійний і мирський закон регулює дії усіх громадян. Від найнижчих із найнижчих до найвищих із найвищих. Без закону неможливо було би забезпечити... Пільги для тих, хто його створює. Закон був абсолютно необхідним. Без закону і без суворого його дотримання життя на Омезі було б суцільним хаосом, де права людини могли б забезпечуватися лише настільки, наскільки вона сама особисто могла би їх відстоювати. Ця анархія означала б кінець омегіанського суспільства, і, зокрема, кінець для старожилів і правлячого класу, які мали високий статус, але далеко не таку, як колись, силу і майстерність володіння зброєю. Тому закон є необхідним. Проте, з іншого боку, Омега – це злочинне суспільство, що загалом складається із людей, які порушили закони Землі. І зрештою у цьому суспільстві цінується сила. Це суспільство, у якому порушник закону займає панівне становище. Суспільство, у якому злочини не тільки дозволяються, але й заохочуються. А ще винагороджуються. Суспільство, в якому порушника правил судять виключно за ступенем його успішності. І це призвело до парадоксу злочинного суспільства із жорстокими законами, які слід порушувати. Суддя, як і раніше захований за перегородкою, пояснював усе це Баренту. Минуло кілька годин після закінчення суду випробуванням. Барента відвели до лазарету, там йому обробили рани. Здебільшого вони були незначними – два зламані ребра – Глибока рана на лівому плечі, невеликі порізи та синці. Відповідно, пояснював суддя, закон слід водночас порушувати і дотримуватись його. Ті, хто ніколи не порушують закон, ніколи й не підвищать свій статус. Вони зазвичай гинуть так чи інакше, оскільки їм не вистачає необхідної для виживання ініціативи. Для тих же, хто, як ви, порушує закон, ситуація дещо інша. Закон карає їх із невідворотною суворістю, якщо вони не зуміють цього уникнути. Суддя зробив багатозначну паузу, а далі продовжив. Найкращий взірець людини на омезі – це людина, яка розуміє закони, цінує їх необхідність, знає про покарання за порушення, однак порушує їх і досягає успіху. Це ідеальний злочинець і ідеальний омегіанин. І саме такі якості виявили ви, Вілле Баренте. Ви виграли суд випробуванням. Дякую, сер промовив Барент, «Я хочу, аби ви зрозуміли», продовжував суддя. «Успіх при порушенні закону одного разу не означає, що вам вдасться досягти такого ж успіху вдруге. Шанси програти із кожним разом будуть зростати так само, як і винагорода, яка в разі кожного успіху буде ставати все більшою і більшою. Тому...» Я не раджу вам діяти необдумано під враженням набутого вами досвіду. Я спробую, сер, сказав Барент. Гаразд, ви отримуєте підвищення статусу привілейованого громадянина з усіма правами і обов'язками, які з нього випливають. Вам дозволяється вести свій бізнес як і раніше. Окрім того, — Вам надається безкоштовний тижневий відпочинок на озері Хмар, і ви можете поїхати туди із будь-якою жінкою на ваш вибір. — Перепрошую, — перепитав барин, — що ви сказали на сам кінець? — Відпочинок на тиждень, — повторив невидимий суддя, — із будь-якою жінкою на ваш вибір. Це висока винагорода. Тому що кількість чоловіків перевищує кількість жінок на омезі у шість разів. Ви можете обрати будь-яку незаміжню жінку, незважаючи на її бажання. Вам надається три дні, аби зробити вибір. Мені не потрібні три дні, заявив барен. Я хочу обрати дівчину, яка сиділа у першому ряду серед глядачів. Чорняву дівчину із зеленими очима. Ви... Здогадуєтесь, кого я маю на увазі? Так, дещо затримався із відповіддю суддя. Я знаю, про кого ви говорите. Її зовуть Моера Ермайс. Я пропоную вам обрати іншу жінку. На те є якісь причини? Ні, але я радив би вам, Вибрати краще когось іншого. Мій секретар буде радий надати вам список усіх можливих молодих панянок. Усі вони мають позитивні рекомендації. Серед них є декілька випускниць жіночого інституту, у якому дівчата, як вам можливо доводилося чути, проходять дворічний курс опанування мистецтва гейші. Я особисто... Міг би порекомендувати вам мій вибір, Моера, сказав Барент. Юначе, він помилковий. Я ризикну. Гаразд, погодився суддя. Ваша відпустка починається завтра о дев'ятій. Щиро бажаю вам успіху! Охоронці вивели Баранта із судової зали і повели назад до магазину. Привітати його прийшли друзі, які вже й не сподівалися побачити його живим. Вони прагнули почути детальну оповідь про суд випробуванням, але Барент наразі зрозумів. Таємне знання – це шлях до влади. Він оповів їм про все лишень у загальних рисах. Того вечора була іще одна причина для святкування. Виявилось, що заява тема Ренда до спілки вбивць нарешті була прийнята, і він, як і пообіцяв, брав Форена на посаду свого помічника. Наступного ранку Баррент відчинив двері магазину і побачив перед ними автівку, яку надали йому на час відпустки від Департаменту юстиції. На задньому сидінні розташувалась красива і дуже роздратована Моера. Вона відразу ж накинулася на Барента. «Ви при своєму розумі, Барента, ви що, вважаєте, я маю час на подібні речі? Чому ви обрали мене?» «Ви врятували мені життя», – відповів Барент. «І ви що, уявили, що я вами зацікавилась? Ну ні!» Якщо ви почуваєте до мене вдячність, скажіть водієві, що передумали. Ви можете обрати будь-яку іншу дівчину. Барент повільно похитав головою. Ви єдина дівчина, яка мене цікавить. І ви не зміните свого рішення. У жодному разі. Моера зітхнула і відкинулася назад на сидінні. Я справді... «Вас зацікавила?» «І не просто зацікавили», – промовив Барент. «Ну, якщо ви не змінюєте свого рішення, мені лишається тільки змиритися із цим». Моера-рвучко відвернулася. Проте перш ніж вона це зробила, Баренд встиг вловити у виразі її обличчя легкий натяк на задоволену, <ріст> Розділ 12. Озеро було найкращим курортом Омеги. Всю зброю тут доводилося залишати на головних воротах. Жодні поєдинки не допускалися ні за яких обставин. Суперечки вирішував своєю волею найближчий бармен, а вбивство каралося негайною втратою статусу. Тут були доступні усілякі розваги. Можна було подивитись на змагання сфехтування, бій биків, травлю ведмедів або зайнятися будь-яким видом спорту, плавання, альпінізм. Вечорами, відпочиваючи, танцювали у головній бальній залі. Там скляні стіни відокремлювали мешканців від громадян, а громадян... Від елітних класів Тут були чудові наркобари Які могли задовільнити Будь-які бажання Найвигадливіших наркоманів Ну а на додачу Тут могли запропонувати Новомодні засоби Для спроби Для тих, хто полюбляв компанії Вечорами проводилися Оргії Щосереди і щосуботи У гроті сатира Для більш сором'язливих влаштовували таємні побачення у темних алеях поблизу готеля. Але найголовніше – тут можна було прогулюватися пологими пагорбами і тінистими лісами, звільнившись від напруги щоденної боротьби за існування у Тетрахіді. Барент і Моера мали сусідні кімнати із дверима поміж ними. Проте першої ночі Барент не зважився зайти у ці двері. Моера жодним натяком не дала зрозуміти, що хотіла би цього. А на планеті, де жінки мають легкий і безперешкодний доступ до отрут, чоловікові доводилося подумати двічі, перш ніж нав'язувати свою компанію там, де на нього не вельми чекають. Отож навіть йому, власнику магазину проти отрут, доводилося враховувати можливість надто пізного розпізнавання симптомів отруєння. Наступного дня, піднявшись високо на пагорби, вони насолоджувалися принесеними у кошику стравами, сидячи на порослому травою схилі над Сірим морем. Після обіду Барент запитав Моеру, чому вона врятувала йому життя. «Відповідь вам не сподобається». Сказала дівчина Однак Я все ж хотів би її почути Но Ви виглядали таким до смішного вразливим У той день У офісі товариства захисту жертв І ваш Жалюгідний вигляд Викликав у мене бажання Вам допомогти Баренд знічено кивнув Зрозуміло А вдруге того разу я мала певний інтерес до вас. Не романтичний, як ви вже зрозуміли. Я взагалі не схильна до романтики. У чому ж тоді полягає ваш інтерес? зацікавився Барент. Я сподівалася вас завербувати. Хотілося б дізнатись про це більше. Моера деякий час мовчала не відводячи погляду зелених очей, а тоді повільно промовила. «Я не можу вам цього сказати. Я є членом організації. Ми шукаємо перспективних людей. Зазвичай ми розпочинаємо пошук безпосередньо із тюремних кораблів. Після цього рекрутери, такі як я, виходять на тих, хто може бути корисним». А якого типу людей ви шукаєте? Не вашого віле, вибачте. Але... але чому? Спершу я мала серйозний намір вас завербувати, зізналася Моера. Ви виглядали саме такою людиною, які нам потрібні. Тому я і переглянула вашу особисту справу. І... Ми... Не залучаємо вбивць. Іноді ми наймаємо їх для конкретної роботи, але ніколи не приймаємо в організацію. Існують певні пом'якшувальні обставини, які ми визнаємо. Ну, наприклад, самооборона. Але ми, за винятком зазначених випадків, вважаємо, що людина, яка вчинила умисне вбивство на землі, нам не підходить. Я... «Розумію», – сказав Барент. «А чи допомогло б, якби я сказав вам, що у мене немає звичного ставлення Омегіан до вбивства?» «А я це знаю», – відповіла Моера. «Якби це залежало від мене, я би взяла вас в організацію, але це не моє рішення». «Віле», – глянула вона йому у вічі. «Ви впевнені, що ви вбивця?» «Доводиться цьому вірити», – зітхнув Барент. «Мабуть, так і є». «Шкода», – промовила Моера. «Організації потрібні люди із високим рівнем здатності до виживання, незалежно від того, чим вони займалися на землі. Я нічого не обіцяю, але подивлюсь, що можу зробити для вас. Було б добре, якби ви змогли дізнатися більше про те, «Через що ви вчинили вбивство? Можливо, були якісь пом'якшувальні обставини?» «Можливо», – невпевнено промовив Барент. «Я спробую це з'ясувати». Того вечора, коли він майже засинав, Моера відчинила суміжні двері і увійшла до його кімнати. Струнка і тепла вона прослизнула до нього в ліжко. Коли він хотів щось сказати, вона закрила йому рота своєю рукою. Барент, якого життя уже навчило не випробовувати своє щастя, замовк. Решта відпустки промайнула дуже швидко. Тема організації знову не спливала у розмовах. Але це компенсувалося тим, що суміжні двері відтепер ніколи не залишалися зачиненими. Нарешті, увечері на 7-й день Баренд із Моерою повернулися до Тетрагіду. "Коли я зможу побачити тебе знову?" запитав Баренд. "Я зв'яжуся з тобою. Мене це не надто влаштовує, але це найбільше, що я можу пообіцяти", сказала Моера. "Перепрошую, Віле, «Я подивлюся, що мені вдасться зробити щодо організації». І тут довелося цим вдовільнитись. Коли він знову опинився у своєму магазині, він так і не знав, ані де живе Моера, ані до якої організації вона входить». Повернувшись до своєї квартири, Бернт старанно намагався пригадати всі подробиці свого сновидіння у магазині снів. Він згадав все – свій гнів на теркалера, незаконну зброю, зустріч із теркалером труп, а потім інформатора і суддю. Неясним лишалося тільки одне – він ніяк не міг пригадати самого «факту вбивства». Не міг пригадати миті пострілу. Сон перервався, коли він зустрів теркалера і продовжувався знову після того, як той уже загинув. Можливо, просто його підсвідомість заблокувала момент вбивства, але, можливо, відбулася й якась провокація, виникла якась важлива причина того, що він вбив цю людину. І саме це. Йому й доведеться з'ясувати. Існувало лише два способи отримати інформацію про землю. Один був пов'язаний із жахливими видіннями у магазині снів. Барен же вирішив більше туди не потикати носа. Іншим способом було вдатись до послуг скренінг мутантів. Він відчував відразу до мутантів. Вони були зовсім іншою расою, і їхній статус недоторканих не був простим упередженням. Добре було відомо, що через мутантів доволі часто передавались дивні невеликовні хвороби. Їх уникали, і це було взаємно. Жили вони окремо у кварталі мутантів, який був майже автономним містом у межах Тетрагіду. Більшість громадян трималися якнайдалі від їх кварталу, особливо із настанням темряви. Всім було відомо, що мутанти дуже мстиві. Проте лише мутанти мали здатність до скренінгу. У їх спотворених тілах зачаїлись незвичайні сили і таланти, дивні аномальні здібності, які нормальні люди зневажають вдень, про те, яких потай бояться вночі. Казали, що мутанти були особливо наближеними до чорного. Дехто вважав, що великим мистецтвом чорної магії, яким хизувалися священники, насправді ж володіють тільки мутанти, але ніхто й ніколи не говорив цього у присутності самих священників. Вважалося, що завдяки своїм надзвичайним здібностям мутанти пам'ятають про Землю набагато більше, аніж звичайні чоловіки і жінки. Вони не тільки пам'ятали Землю взагалі, але, зокрема, могли прослідкувати минулий життєвий шлях людини, зруйнувавши стіну забуття, і дізнатися, що ж із цією людиною сталося насправді. Дехто вважав, що мутанти взагалі не мають жодних надзвичайних здібностей, а є просто хитрими шахраями, що живуть за рахунок довірливості людей. Барент вирішив з'ясувати все сам. Пізної ночі, одягнений відповідним чином і озброєний як слід, він вийшов зі своєї квартири і вирушив до кварталу MUTANTEU